طابت وطاب نعيمها فنعيمها برق وليس بفان وبنا مبلة بنات من, من ذهب وأخرى فضة النواري <سلام> عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassaliina ma'a ba'd. Po sezah breku pripada uzvišamo Allah ta'ala i njegovom mira spasa na poslaniku Muhamedu sallallahu alaihi wasallam, i porocu, a sve negove drugove nasuorni koji ste dobro sve dana, ma'ba da s vama rek rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo danas govoriti o osmom, i isto tako ćemo pouštat govoriti o devetom hadisu. Si, si, Odnos, znači, hoćemo o sedmom hadisu, isto tako hoćemo o osmom, ako, znači, mognemo stići. Se tiče sedmog hadisa, to je hadis od Ebu Rukeje, znači Nadima na Zaraviju, a to je Tamim in ibn Euse el-Darmi. Inače, kada govore o ovom plemetnom sahabiju, kažu da je poreklom iz, iz Palestine, međutim, nakon toga je se preselio kod Resula Sadallahu al-Ivselem i devete godine po poslanstvu a to je godina koja je poznata po godini delegacija, e, primio je temim e, Dari Islam i tako prenosio od Resulasa Hadis. Vidimo ovdje da je njegov nadimak, ili kunije Ebu Rukeje, odnosno otac Rukeje, i prenosno spomeno da je većina Movića bio kod njih da su imali nadima, po najstarijem sinu, muškom dijetu. Međutim, ovdje vidimo da nekada može doći i po po čerki, jel kako kažu, on samo imao tu čerku, Rukeju nije imao drugi eh, niti sinova, niti čerki. U njoj on kanže da je rekao, Resul sallallahu alaihi wa sallam, a dinu nasiha, kuna li meni ja kale lillahi ve li veli kitabihi ve li rasulihi ve li aimetil muslimine va ametihim. Resul sallallahu alaihi wa sallam vjera je savjet. Da bi nakon toga ga opitali oni, o Boži poslaniče, kome? Pa rekao, Allahu Đelešanuhu, njegove u knjizi, njegovom poslaniku, prethodnicima ili prevodnicima ili mamima muslimana i njihovom e, ametu nas, odnosno obišnjim muslimanima. Kao što vidimo u ovom hadisu, koji islamci i čestinaži smatraju, isto tako da je jedan od velikih hadisa u islamu, ima veliko značenje. Resul sallallahu alaihi wa sallam u prvom dijelu hadisa kaže dinu što bi značilo da vjera Islam nije osim savjetovanja što ukazuje na veliku vrednost savjetovanja nakon toga Resul sallallahu alaihi wa sallam je šutio Resul sallallahu alaihi jedan period pa su ga oni upitali, znači prisuditi drugom Resul sallam kome je to savjet I kako kažu mislim što je znači to jedan od vidova podučavanja da ono su sa osećamo sa metodologije a to je da bi došao sa određenom stvar koja je uopštena ili da su rekao vjerova savjet ili savetovanje dobro ne razumije se iz toga kome pa su pitali sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa kada ti dođeš i kažeš osobi u govor kažeš mu vjera je saveto a nje, i onda šutiš kada on bude upitao drugi puta a ti mu pojasniš kaže to će biti za njega bolje odnosno to ćemo biti u njegovoj memoriji čvršće ostaće boljeće će zapamtiti nakon na, toga kaže resul sallallahu alaihi ve sellem da je vjera savetva kome kaže allahu dželle šanu njegovoj knjizi misli se na Kur'an njegovom poslaniku misli se na Muhameda sallallahu alaihi ve sellem pre imamima muslimana i obišnjim muslimanima. Vidimo da je Resul sallallahu alaihi veselam poredao od najvažnijeg, pa je tako znači spomenuo da je to savjet Allah, što je sigurno najvažni, a nakon toga je rekao da to je to njegova knjiga, pa posani je sallallahu alaihi veselam, nakon toga imami, a onda nakon obišnji musliman. Znači zato bi trebao čovjek da želi nešto da kaže, da nešto govori, da svoj govor tako reda, da prvenstveno objasni ono što je najvažnije, što je prioritet, a nakon toga da objasni one stvari koje dolazije posle toga. Isto tako kaže ibn Hađir As-Kalani, znači, ali ninače, eh, Hadid izbilježi Imam Muslim, kaže, ovdje možemo vidjeti da je nekada dozvoljeno da se određena stvar na objasni odma, znači, dozvoljeno da određeni period na objasni je resursa osam vidite da je ovdje zašutio. Ovdje zašutio so period, što znao ukazuje da je dozvoljeno. Međutim, da bi mi sada shvatili šta znači kako to biva savjet Allahu, odnosno njegovoj knjigi, odnosno njegovoj poslaniku sallallahu alejhi vesalam, moraćemo pojasniti šta znači odnosno šta se misli po terminom savjetovanja. Jer kako da neko od Allahov istorenja može da savjetuje Allaha? Odnosno kako da čovjek musliman može savjetovati knjigu Allaha te barekatu taala ili rasula sallallahu alejhi vesalam? Dok vez da kažemo savetovanje po pitanju i mama je razumljivo a isto tako i muslimana. Kada govori o značenju nasiha, kažu da to isto tako može značiti sidk va ihlaso, odnosno da znači iskrenost ili istinitost. I onda će da kažemo biti u tome smislu nama jasni. Naći po pitanju Allah ta barakaveta savet može značiti da budeš iskren, odnosno, isto tako, po pitanju njegove knjizi, <coughs> po pitanju Resula sallallahu veselam, a kasnije ćemo objasniti šta to znači kako biva savjet. Prema alađa ješanu, prema njegove knjizi, prema poslaniku Hamedu sallallahu veselam. Pa tako, kada oni govori o jesičkom značenju, kaže riječ nasiha, odnosno nasaha, znači, te korijen ili e, riječi, kaže, isto tako znači e, halis, odnosno, kada se nešto O koji se sastoji ili se oko njega nalazi pljašnja, ti ga uzmiš i izvadiš ga. Pa su to rekli, kaže, tako se čini sa medom. U ovom poznato kako se e, vadi med, kako se priprema, da trebaš da med izvadiš i ono što ne valja ostaje, ti izvadiš med. Pa oni kažu i tako, savjetovanje ima značenja, a to je da čovjek svoj govor i svoje riječi sačuva od onoga što će ih iskvariti. Ono su da tvoj govor bude čist, isto tako kažu da se nefs, ono što duša ili biće, da se očisti od onoga što je prlja. I isto tako kažu da značenje nasijat može značiti kao čak uševanje. Pa kako čovjek kada uzme određenu tkaninu ili uzme određenu odjeću, kako je on ušiva, ojačava i isto tako popunjava određene praznine, kaže isto tako savjet kada ti čovjeka savjetuješ, a inače savjet znači da mu želiš dobro osobi koju savjetuješ, ka isto i tako i ti ojačavaš njega sa svojim savjetom, odnosno ispunjavaš određene praznine. I da kašemo znači nakon ovog jezičkog pojašnjenja na nakon kako smo promijenili sam možemo razumjeti otprilike šta savjet znači i kad se vratimo komentarima i sam učiteljica učiteljaka šta to znači savet Allah savet njegov knjizi posaniku možemo vidjeti da to u većinu da čovjek bude iskren u svom odnosu prema Allahu te barekatu Allahu Isto tam prema knjizi i prema rasul sallallahu alayhi da izvršava one obaveze naspram Allaha tebaraka ve taala knjige i nasla poslanika sallallahu alayhi wasallam i oni su spomenuli mnogo tih obaveza Ali da kažem i one se ne mogu samo iskupiti reči to je jedna tačka dve tačke tri tačke nego se čini da je najbliže da kažeš Da, da, da ispoštuješ ono svoje obaveze prema Allahu te kvitala, prema njegovu knjizi i prema poslaniku s.a.v. i u tome smisu ona će se reći da se ti ispoštovo to da je vjera savjetovanje. Pa tako znači, čovjek u svom e, savjetovanju ili nasihatu prema Allahu, da iskreno samo Allah, dž.ašanu obožava, da mu ne čini bilo koji vidi bil širka, nevijesto da ne uvodi u njegovu vjeru Da poštiva Allaha Đešanu, da ga uvažava, da daje prednost Allahom govora od govora bilo koga, isto tako da vjeruje ono što nas Allah Đešanu obavijesti putem svojih poslanika, odnosno putem svojih knjiga, da izvršavamo Allahove naredbe, da se klonimo od njegovih zabrana, da kažemo isto tako da Allah Đešanu ima lijepa imena, da ima, znači da kaj mu, moglo bi se govoriti o tome u, u, u nedogled, I možda bi moglo reći da povežemo one, one predavanja, ako se svićate da smo govorili o edebu prema Allahu Tebara Kvetala. To bi se sve moglo u to, u, u to staviti i da kažemo svaka obaveza koju trebaš da izvršiš prema Allahu Tebara Kvetala to je taj da kažemo savjetovanje. Isto tako se može reći i prema Allahovoj Tebara Kvetala knjizi da ispoštuje ono što treba, a to su isto oni edebi koje smo mi učili o Kur'anu. Da vjeruješ da je to... Allahova objava, da je on istinita, da nije izmijenut, da ga Allah Žešan uzio za sebe, obavezuje da ga sačuvati, da se pokorimo ono što se nalazi u Allahovoj knjizi, da se klonimo zabrana, isto tako da povjerimo što došo došlo u Kur'anu, da vjerimo da to Allahov Žešanom govor, da nije stvoren, da živimo shodno Kur'anu. Isto tako da se se govorio poslaniku, da vjerujemo u Rasula, da vjerujemo u ono u čemu nas se obavijestio, isto tako se pokoravi, pokoravamo njegovim naradbama, da se klonimo njegovi zabrana, da ne, ne obožavamo Allah-đešan, osim onakog kako je to Resul Salao Selem, obožavamo da radimo na širenju sunata Resul Salao da se prvimo protiv novotarija i slično tome. Nakon toga kaže se i da savjetujemo imame muslima, muslimana. Kada učenjaci govori o terminu e, ime odnosno koja je množina od, je, od, od imama, imam, kaže je može se misliti na učenjake i isto tako se može misliti na emire, odnosno vođe. Dokako će čovjek musliman e, savjetovati učenjake, odnosno kako će isto tako savjetovati e, emire prepostavljeni na taj način po pitanju učenjaka da mi volimo učenjake, da ih poštivamo, da ih ne omaložavamo, da štitimo njihovu čast, da isto tako nam spomenu da širimo njihovo znanje, ono što su ono zapisali, e, isto tako da proveramo vijesti koji dolazi od njih, da je ne ogovaramo, da ih ne oložavamo, znači sve ono što se moglo reći da treba se postupati na osnovu učenjaka. I isto tako prvo što su spomenuli, a to je da se ne smije omaložavati učenjak ono su da se ono ne smije ogovarati. Zašto? Jer kako kažu, nije to samo omaložavanje njegove časti, imena njegovog. Već tu imamo još jedan, veći problem od toga, a to je da omaložavamo ono znanje, ili da kajem bolje e, tačnije, predzim, da pokušamo omaložavati znanje koje se nalazi u njegovim prsima i onda šta se desi? Desi se da ljudi neće da slušaju znanje od tog učenjaka, neće da ga slušaju da kažemo dovešemo do toga da se izbjegava šerijsko znanje što je vrlo opasno I isto tako kada se govori o Isla o imamima odnosno našim vođama pa kaže treba al'bisto tako da njih volimo da je umalovažavamo da, je, da, je, da, je, da je uvažavamo da i ne da da se pokoravamo onome što nam naredi naravno misli se onome što je dobro jer nema ne nema pogonosti istoritelju na pogonosti istoritelju znači ne možemo se mi pokoravati njima oni nam naređuju nešto ono ne pokornost Allahu ta bara kavta ala isto tako nebi po pravilu trebale da širimo njihove negativnosti njihove mahane zašto jer će se isto udesiti kao što smo spomeni za učenjake isto tako će se desiti iza E, imame, neće narod slediti, neće se njima pokoravati i šta će nastati? Nastaće onda jedna anarhija međutim uvijek ostaje to da je obaveza čovjeku da savjetuje imama ili čak i učenjaka kako su spomenuli kada vidiš odjeđenu pogrešku kod njih naravno da to bude na lijep način, da to bude u duhu poštivanja da to ne bude kažem, ispred ljudi dak na najbolji način da se posavjetuje i da ne govori čovjek šta ću to ja uraditi niti sam ja toliko e, imam neki položaj u društvu niti ja imam znanje da posavjetuje učenjaka nekog velkog niti e, prepostavljeno u našoj e, vođu ne možeš da to učiniš ali na lijep način Jer nisu oni bezgrešni, nije da oni sve znaju, možda određenom pitanju neće primijeti određenu grešku dok človek koji posmata sa strane, ili mu Allah te varakva da znanja, ili mu dane i svoje počasti, da to primijeti na lijep način. Dođeš po salamiška, da li će to biti direktno, da će to biti pisanjem, na lijep način, da kadaš po salamiška, spominiš određene njegove dobra dijela, Isto tako kažeš ja sam uvidio to i to možda nije, ja smatram da je pogreška, tako, tako, tako da mu spominiš svoje dokaze i da čovjek nada se da se prima. I isto da kaže nije od pravednosti samo da širimo njihove mahane kako činjaka, isto tako je mira, nego je isto kaže od odpravednost da širiš njegova ne, dobra djela, da kažeš ono učinio i to i to i to, a možda ovdje, isto tako da kažeš za, za, za prevodnike učinili su to i to, možda su ovdje pogriješili. I isto tako kada se govori da činimo savjet e, obišnjim muslimanima, to je obaveza, jer su drugove rasula, sada sam, davali priseg u rasulu, sada lahko nije 7, da će savjetovali svota, svoga brata muslimana. Čak više od prava muslimana, kod muslimana je, to kad ti zatraži savjet, da ga ti posavjetuješ, da mu voliš e, dobro, da, mu, e, da, ga, da ga uvažavaš, da mu načiniš dijet, e, e, e, odnosno, da, da, da, ga, da ga uznemiravaš, Da, da štitiš njegovu čast, čast njegove porodcije, da mu, mu pomogniš, znači ono su sve ona islamska brastva, prava koja ima muslima kod tebe, trebaš da to ispoštuješ i to je savjet. I kao što se da primijetiti, ne misli se samo riječ na sihat u ovom ehadisu, znači ne misli se samo to savjet koji mi pojmamo, to je čovjek koji kaže šalata na radu ima što i to ne. Vidimo da je esare po pitanju Alah u njegove knjige i svakak po obilniji i veći i svodi se većinom na, na naše obaveze prema prema njima a isto tako kad se govori o imamima odnosno kad se govori o običima ne misli se samo da se ti dao sarije smo upravo muslimana ko smo došli i pojasnimo određenu E, njegovu e, negativnost, ne, nego se misli da ga pomogneš e, kada treba da se buto nađeš e, pri ruci da isto sve što treba da ga, da ga pomogneš. Kada govori saamskučenjači o o propisu savetovanja, određeni kažu da je to fard kifajt. Odnosno kada jedna grupa savetuje, onda se ta obaveza spasi sa drugi. Međutim što ja kažem, ne, nije baš, kaimo, nije e, ta definicija nije preciza zašto? Pa koliko je rekao Resul s.a.v. da je savjetovanje vjera, mi u vjeri nađemo određene propise da su vađibi, određene da su, da su mustahab. Tako da kaže da će biti određeni i da će biti vađib, odnosno određeni da će biti mustahab. Zavisno od čovjekovog znanja, od čovjekovog položaja i o tome. Ako bi govorili o savjetovanju imama, onda će možda da kremu biti za određene učenjake, ili ljudi koji se nalaze u njivoj blizini ili njihovi savjetnici, da će njima biti farz. Znači, bit će i farz, a i da ih posavjetuju. Nekom će nekako može biti mustahal. Isto tako, možda u prilikama, kada vidiš e, svoga vrata, u stvarima, pogotovo ne dođela da se to dodiruju e, e, nevijestva ili širka ili novotarije koje zbog izvjerja, tu će ti biti obaveza stroga da savjetuješ. I isto tako, kada govori e, o važnosti, savjetovanja, kao su smo mi pjernost pomenuli, da ne su sada Allah, da kažemo, maternes stavio znak jednakosti između vjeri i savjetovanja, isto tako kažu da je to bila misija Allahovite barakvatela, poslanika i rovjesnika. Pa ćemo naći da je Hud, da je Sale, da su vi govorili svojim e, narodima, mi dostavljamo vama e, poslanice naše gospodara i mi smo vama savjetnik nasihun emin savjetnik od poverenja i da kažemo to je dovoljno čovjeku motiva da savjetuje ljude kako imame kako učenjake, kako obične musimane odnosno da se postavi, da se odnosi onako prema Allahute baraka vatala prema njegove knjizi i isto tako prema poslaniku kako smo mi to spomenuli to je da kažemo najkraćaj što bi se moglo leći o ovome hadisu, iako da kažemo, znači moglo bi se o tome još govoriti, međutim cilje da se spomini ono što je najpotrebljeno za hadis, ovijek ostaje da se po tome pitanju proširi.